El maltratament i l'abandonament dels gossos Bon dia, avui us parlarem del maltratament i de l'abandonament dels gossos. Per començar, parlarem del maltratament dels gossos a la senyoreta Meritxell Cormé-Comino. Hola, sóc la Meritxell i com deia la Joan Alta Ramírez, us parlaré del maltratament d'aquestes bestioles pel·lules. La majoria de gossos maltratats són els que no fan cas. Els gossos són utilitzats com a gossos pastors, guardians i també hi gossos per persones discapacitades, gossos policia i com a gossos de companyia. A Rússia en alguns restaurants xinos servien carn de gos com si fos de xera. Els clients van notar un gos estrany en el menjar. De vegades escoltaven mudols de gossos i també sentien bordar i al final van arribar a denunciar-los. Ara us parlarà la Jana Ramírez, una experta de gossos, sobre l'abandonament d'aquestes criatures innocents. Gràcies, Meri. Com deia ella, hi ha molts casos d'abandonament d'animals. En primer cas, us diré que mai aboneu, abandoneu el vostre gos perquè una senyora desafortunada va arribar a tenir que mudar-se a la pressó per abandonar la seva gossa. Un altre cas d'aquests va ser que la pobra arcoiris, una gossa de raça podenca, que van recollir a Madrid amb pell arrancada i alguns talls en la pell per culpa del seu amunt que la van vendre. Després d'una setmana, l'arcoïdus ja estava curant, però haurà que tenir cura especial per la resta de la seva vida. Gràcies per la seva atenció. Adéu!